Spoilervarning. Vi förstör allt! Nikolaj, vet är vad som har högre kvalitet än spoiler-varning idag? Uh, nej, finns det ens något sånt? Jag tror inte. Men jag tänkte jag skulle försöka någon sån här valhänt till uh, streaming Ah. Uh. Ja. För att... Uh, mm. Hur ska man annars fucking säga på tv eller konsumera medier i den här galna coronatiden? Det är ju, det är ju så sant, det, är, det mesta börjar väl gå till, till streaming, inte bara film och serier utan också spel. Ja, no. no, men det, det har ju som kommit i kapp oss när det här filmutbudet det finns som ingen mer film. För att du vet, alla går ju runt och nyser varandra i ansiktet så att man kan ju inte ja. som döda att helt produktionsteam bara fråga pumpa ut Marvels senaste latexrumpa eller uh, Nej, vi är inte ännu riktigt där. Mm. Men snart. Jo. Men snart. Ge, ge Trump fyra år till så är vi där. Jaja, tills dess får man tillfredsställa sig med sin egen latexrumpa. Och hej, om du vill tillfredsställa dig med din eller vår eller kanske en gemensam, varför inte? Vi kan göra det till ett projekt, semikolon, skicka äh, meddelande för all del till triggervarning@gmail.com som ju huvudprogrammet troligen förmodligen äter. Jag vet inte. Vad, vad är det för någonting? Ja, det, det, är en, det är en adress dit man kan skicka saker. Ja. Ja. Såklart så hittar ni oss också på Twitter. Ännu också. Äh, Triggervarning 1. Mm. Och det här myt om spunna triggervarning. Ja! Mm. <laughs> det finner man också på Facebook. Men låt dina spoilervarning spoilervarningbehov också ta dig dit. Kära vandrare på internetsvägar. Mm. Uh, mm, jo, uh, att jag, har, jag har fått ett löfte om att nästa vecka så har vi tekniken i skick. Så då kan man våga sig att vet, göra långa filosofiska utläggningar igen. Okay. Så, men det är ju tur att vi har en sån myriad av saker att recensera. Kännidraget idag var ju dock att Hörrni, <laughs> varför recenserar ni inte de moderna streamingplattformarna? <laughs> uh, okay. Ja, men ska, alltså för att vara helt ärlig yeah. Ska vi? Ska jag bara kavla upp ärmarna och så här går balls deep för att jag har ju nog kanske ett eller två finger i luften här att okay. jag kan ju nog säga någonting om de streamingplattformarna ja. som det heter. Nej no, men, no, men varf varför inte? Det har, de har ju bringat så mycket glädje mm. till våra existenser och hjälpt oss att, att roa både folk och fe. Jo. Mest fä, tror jag. Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Nej, men, äh, mm. oss, ja, men låt oss... Låt diskutera streaming. Låt oss. Don't cross the streams. För då har du ingen att titta på. <laughs> Exakt. Ja, men det där var ett högkvalitativt känt. Ingen uppskattar eller förstår. hoppningsvis är det så bra... Teknologin, att ingen hör vad jag, jag språkar här i bakgrunden. Facket. Jag är mm. lite purken på, på teknologin. Mm. Det hörs, det märks det här. Yeah. Alltså, alltså, det det, det, det skinner igenom en, en liten aning. Mm. Jo, okej. Okay. Gud. Um, no, men det finns ju tre stycken egentligen. Att om du om du tittar på TV nu för tiden har du inte liksom sätter en stäpsel i väggen och FSD! För att, där har jag hört att 2,4 personer i landet gör fortfarande. Okay. De, de, vet, de förstår inte vad det där internet är för någonting. Men okay. ja, då har du då har du förmodligen upptäckt att det är antingen Netflix eller HBO eller Youtube, att allt annat som du ser är ju ändå mm. en lilla bror, en väldigt dåligt fungerande, inte en lilla bror till någon av de här ja. Jag tittar på Disney Plus och Hulu I go fuck ja. Så att... ja. Ja, alltså, det, var, det var det jag tänkte just Disney Plus Hulu och sen uh, Amazon Prime försöker väl ja, men... komma in, in på det här med sina serier och, och filen är nu. Ja, men det är ju liksom det där lilla horhuset som kan som är riktigt i hamnen i Shanghai som typ när alla andra typ neon grejer och det står liksom chic marina liksom we got all pussy blond pussy smelly pussy every pussy och så står den en liten liten lektionshall lite som så här, 200 kilometer från i närstaden som att kom uh, vi har en schäggig hundar hon existerar nästan. Kom, kom, du får en kapsylöppnare om du kommer. Alltså. Så, så, alltså, så alltså menar du att den här ensamma lilla, lilla halliken är, är Amazon Prime? Ja, men de har ju som typ ens är det, var nära är jo, jo, jo, alltså, jag gör jag, jag kan bara att det, det är så roligt att den där ensamma lilla halligen som alltså, sitter där och bjuder ut sin nästan färdiga, färdiga håriga hynd alltså, är, är, är samtidigt världens rikaste man. Sure. Ja, men alltså Jeff Bezos kan man, det, det var det bara, bara roligt, Det var bara roligt i mitt huvud där. Okej, okay, no, men Jeff Bezos nu då står och bjuder ut sin sönderknullade skamfilade hora. Kvalitetsprogram, mina damer herrar. Ja. Jo, ja, men man, man kan inte slösa på analogierna. Ska man sätta en ja. analogi med Jeff Bezos så är det väl lika bra att göra det grundligt. Och Jeff Bezos ja, och kan och ju ingen... tälla paket över internet men kan han göra ja. bra streamingtjänst? Nej. Ja, så. och, och vi, vi, vi, gillar, vi gillar ju definitivt här Vi är ju så analoga av oss. Jo, det är vi ju. Mm. Men för att nu blir digitala en stund. Att, ja. Mm. Så, ja, men Om du, okay. disclaimer. Om du inte har någon fel i slutdisclaimer, så ser du ju på Netflix- eller HBO Nordic. Ja. Om du inte har en så kallad VPN. <laughs> mm -hmm. Eller så ser du på Youtube. Att, ja. Vilken där av de här som du väljer så är ju okej. Okay. Men man kan ju ändå garantera om du bor här i Norden så får du definitivt mest valuta för dina pengar på Netflix. Och jag menar, Youtube är ju tekniskt sett gratis och whatever. Ja, om du, om du, om du kan tala reklamerna. Men det finns ju någonting som kallas för en adblocker, Nikolaj. Ja, det, det finns det. Men om, man, men om man inte är sån? Ja, de måste ju riktigt, riktigt tycka om och säga McDonalds-reklam eller någonting. Ja. Mm. Ska vi ta lite sponsorpengar? Okej, okay, Uh, uh. mm. Okej. Okay. No, det borde räcka till en Liten, happy meal kanske. Ja, no, men I'm loving it. <laughs> ja, inte jag. Jag tycker om bögar kring, no, <laughs> det var då grillat är godast. Ja. Okej. Okay. Vi skulle tala om streamingplattformar, inte hamburgare. Ja. Ja. <laughs> Exakt, ja. Mm ja det men säga, ska, man, ska man då säga att uh, vi, vi är väl båda då, uh, riktiga konosser eftersom vi har så väl Netflix som HBO och uh, ibland tittar på YouTube Ooh, Mr. Så, så vi är, vi är ju ja vi är ju vi är ju riktiga renesanspersoner hur är för att vi får titta på The Wire igen, utan att behöva olagliga nöde från Pirate Bay. Ja, jag tänkte bara att vi, vi, vi är tillräckligt äh, intellektuellt begåvade så att vi kan sprida, sprida vårt tittande över många olika plattformar och ändå hålla koll på saker. Ja, Ja, men det finns ju en så övergävligt mängd med skit som man faktiskt är sådär, ah, yeah. kanske sen. För att fast du har alla de här abonnemangen, så är du ändå med en typ två, tre, så är det på en gång. Och liksom, ja, om du ja, är, är någonlunda samma station eller ålder som, som vi är och så blir det ju mer som sådär att jag höll ju nog i att säga på att säga är Transformers Prime, men kanske sen. Ja. Yeah för att det är ändå någonting med men att, inför att jag, jag gillar ju nog alltid att ha någon serie att se och jag kommer ändå från en bakgrund där som att men den här serien ser ju som inte helt mega-gay ut ja. I, i den nuvarande bemärkelsen uh, så ja, men jag drar väl ner här alltihop då, och spänner 30 minuter och försöker synka under textet i den se på ser utan undertexter vad är det här Fucking so om gamla sovjetunionen uh, men sen blir man tillräckligt gammal som man, eh, uh, whatever liksom, jag menar, 10 euro imorgon, fuck, I don't care liksom, så länge yeah. samtalet fungerar, och och det kommer när det yeah. är någorlunda hårda kvalitet, whatever, fuck it ja, ja men money is not an object <laughs> jo Nej, men det är ju som den här liksom vardags liksom, titta på mig. Jag har 250 megabitkabel i väggen för 19.90 och nu smäller jag på Netflix och HBO. 40 euro i månaden. Vem är rik, bitches? Så, no, inte du. Men... <laughs> ja. Nej, men det är liksom som den där. 20-åringar som kör runt i sin gamla Saab från 84 och liksom, ska ni komma med flickor? Man kan riktigt höra som när liksom deras köten stängs våldsamt som nej! springer iväg. Att men det är ju som <laughs> okay. så här, men det, jag, jag vet mer analogier även fast det här var ju kanske lite i istället för det. Ser du, man måste hålla de här koncepten isär. Det är roligt för att analogi. Det står av annala. Ni funderar jo. ut tid snok. Det är jätteroligt. Oj vad ni kommer. Att ja. Ja, men, det, men, det, men det är jättebra för att det, det, det, det innehåller både anal och logi. Ja, det tänker jag inte ens på. Varför varar du i prutten? Det skulle kunna ja. bli en bra som där reality-TV-show. Jag säger vad då var du. Hören. Jo ja också en referens vad är det här, ska vi tala om de här plattformarna eller, jag vet inte så det var väl det vi försökte, försökte vad är att vi skulle börja göra de här fitta avsnitten på typ 30 minuter, det blir ju jo, så här jättelångt jo. hela tiden ja, ja, men, okej okay. jag saknar ja, på alltså, riktigt varning då fick vi göra ja, långa rejela ja, avsnitt ja, exakt nu är, nu, då. nu är det bara en sån liten amuse en gång i veckan <laughs> Ja, här har du vår lilla order. Åh, oh, det är en halv timme faktiskt. Ja, <laughs> exakt. <laughs> det blir så ja, lite exakt. minsamt ja. sen när vi får den här bra kvaliteten och vi får göra trigga vanligare igen. Och så får vi slut på saker att säga där vi typ 42 minuters sträcka. <laughs> Men, uh, tack för att ni lyssnade. Men alltså... Ja, men alltså gällande, gällande det här, alltså Netflix och HBO Nordic, mm -hmm. för, för mig åtminstone, så är, alltså det är ju, ja, alltså jag är nöjd att jag har tillgång till båda. Det, det känns nog som att det blir värt äh, priset. Men är det det? Ja, alltså, no, den här första känslan så är, det, ja, jag nu är det var det nu så gott som Nomi dagligen så varannan dag som man nu ser något avsnitt från någon serie? Eller så om man har lite mer tid så lägger man på en film eller två. Jag hör att du inte har den där barnsperren installerad. Ah, nej, äh, nej. Mm. Det, det, det är faktiskt den så fantastisk modern revolution att du sätter dig nära och trycker på ett av din favorit och så går det som 20 sekunder och, det... och det betyder att ja. nu har du överskridit din kvot igen så fuck you för att du ja. tror att du skulle sitta nära en stund och titta på tv ja. Ja. Men, men... Men, mm. men tror du inte att du, att du värderar de här tjänsterna väldigt högt och prisvärd bara därför att du är ett 80-talsbarn uh. Hur menar du? Nå, när jag växte upp så var det ju som sådär att mm. tecknat på tv. Det var ju som påven har kommit i stan. Jo, jo, jo att, men det var, det, var, det var religiöst. Att till som typ 90-talet och liksom så här olaglig Sveriges TV-rutan och som så Disney-klubben ja. och shit. Så man var ju som ett sånt där Uh, liksom fucking Mark Twain-barn längs någon shit i gatan kan han <laughs> <t> <laughs> möjligen undvara ett Lucky Luke av please att man såg på vad shit som helst bara liksom var tecknat när man blev äldre well, så yeah. att at kvalitetsserier som fucking fresh prints mm. av kaksucking belly air att <laughs> yeah. nu mm. så so, när man har typ allt det och som typ för 40 andra serier som du som önskar att du kunna se när du vill när ja. du växte upp under samma tak för typ 10 euro i månaden, så mm -hmm. att jag tror inte riktigt att fast jag har laddat när är frisk och fast jag har haft tillgång till allt jag vill när jag vill som under egentligen hela mitt vuxna liv ja. så känns det enda som jag förstod mindfuck att ja, men jag kan bara trycka på en knapp och som kan se alla Friends-avsnitt att jag menar, forget it, jag kan inte liksom greppa det 80-talsbana till mig så varenda gång ens som går förbi en Netflix eller HBO-ikon så skriker du som att fool du kan se allt att sätta dig ner och titta jag som Jo, jo, jag ska men jag måste göra grejer först och så att det blir riktigt sådär Charles Dickens till sist men jag tror du inte att det är lite därför att om du skulle nu ha varit 20 år yngre och jag säger ju inte att du inte är det så då skulle du vara som att äh, en massa ser och att jag har jo, absolut, alltså, att, Ja, i ligan absolut så spelar det spelar det in det här med att men jag tänker att också ifall jag då skulle försöka fakturera in det i det här så, så ändrar det ju inte, det som så på min, på min upplevelse av att det är värt att lägga ner den här mängden pengar. För jag tänker bara på vad jag har tillgång till via de här streamingtjänsterna och så jämför jag det med en tid då jag hyrde filmen. Ja. Från, från vad, vad var det, Filmtown eller den famösa Makoni. Mm. Men det var ju bara och, en ursäkt att gå och köpa det, det var ju det. Men, men oberoende så, det, det fanns de där udda gångerna. De, man tänkte att nej, men jag måste ju göra en film så att inte den där, den där snygga tjejen i, i disken tycker jag tror att man är nog, man, man är där för att bara ågel liksom på henne uh, ja. så att man är att hyra någon film med den där ena kilo uh, löskodis <laughs> det känns man att du så... gör dig själv en liten sån där att det kommer som att hello baby, jag ska hyra en film och så så <laughs> här har jag mitt kilo ega råttor det är ju ett trots allt <laughs> ja Nej, jag är till och med inte sådan. Yes. Men inte Jag är inte sådan. Jag är inte Exakt. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte sådan. Jag är inte det Jag är inte sådan. Jag Kanske två uthyrningar. Och så ska jag vara uppe i netflix månadsumman. Visst. Ja, så, så ur, ur den synvinkeln- så, så ska jag säga att det ju en, en inbesparing för mig. På sätt och vis. Men det här var ju också på en tid- när folk fortfarande for hem och hälsade på varandra- och umgicks ute- Uh, och att ja. det här behovet av att säst staff hade ju inte helt övertagit vår vardag att när, vi ja. tid, när vanligt folk inklusive oss faktiskt såg på tv-utbud och det fanns tv-kanaler mm. som inte bara var som så sådär 85% reklam ja. bara 70% säkert reklam. Mr. Green du vet ja. uh, jag, har, ja. jag har bara en fråga till om det där, att vilken jävla filmbutik fått det det var en snygg tjej där för fan i mig om inte alla så filmuthyrningsgrejer varit i till mitt liv har som så där feta utlämpliga jägiga karas som står där <gör> när man ska hyra någonting ja att det var det var det var den det den det den, famösa, jaha, det var ja. den famösa i den den den den hände med den den den den den börja arbeta på Netflix jag vet faktiskt inte. Mm. Bra fråga. Tänker det, du på henne när du får slut på båtar. Nej, faktiskt det, det var intressant. Det var först nu när, när jag började prata om att hyra filmer till skillnad från att streama som, mm. som jag kommer att tänka på jag kommer att tänka på hela, hela personen. Nej, det är inte konstigt när det finns tjänster som tillför en glädje som att köpa glass eller köpa skräpmat eller hyra film. Och det ja. står en person där äh, av det kön alltså ja. man nu är attra av då. Man får någon vis ger de dem här med för att de så att säga förmedlar den här servicen man vill ha. Fast mm. de förmodligen har noll intresse av en och inte det heller som att ja, liksom, ah, nu har du hyrt 121 filmer och nu har du unlocked the bonus så nu får du hyra mig <laughs> på en månadsrat av, uh, så ja. det kommer ju det att hända när alla de här Nej. tjänsterna blir med digitala om man tar bort den här personliga kontakten så det mm. finns ju väldigt sällan så känns det idag när du kan gå liksom att ö, jag skulle ö, vilja ö, framkalla mina ö, snuskbilder kan du göra det. För att vad då framkalla bilder då digikamera och vad då hyra filmer, du har ju Netflix och HBO. Ja. Ja, men, men, så det men, finns ju som ifall, inga ifall... Så mänskliga personer att kåta upp sig på längre. Ja, men, men, men ifall du, ifall du då tycker att, så att säga, just dina snuskbilder så upplever det blir bara bättre om. Det är någon utomstående som ser dem. Mm. Så, Nej, inte jag någon de Annars att ska jag vi... existera. Men... Ja. Mm, ja. For posterity. <laughs> For posterity. <laughs> ja. no, ja. Nej, men inte alltså. ja. ja, Mamma, om du... du lyssnar i Einstein och sex bilder. De fingrar <laughs> mig. Det då grupptrycket. Om det säger ut som hålla tummen upp i bilden och ge tecken så, ger så alltså det, var, det, var, det var inte jag och jag vet inte vad jag hade i munnen om det var jag. Ja. Uh, ja, det, var, det, var, det var opposite till dig. Uh, ja, men, men, men det okej, okay. min är det... mamma ska aldrig lyssna på det här programmet. Ja. Uh, men men okej, okay. är, är det här är, streamingtjänsterna mm. ja, är, de, är, de är de värda det för dig då? No, men som sagt liksom Det är svårt att tysta det här 80-talsbarn Men att ja. men om, stora du kan, hela, om du kan nej. kväva det Om du kan kväva det under en Under en alltså Under en dyna. Ja. ja men alltså Grejen för mig är att Det blir, alltså, det blir ju den här eviga diskussionen Om, om kvantitet versus kvalitet ja. jo. Att som, som sagt Nu har jag inte tid att säga nära nog allt som finns. Men att mm. om jag säger så här att Netflix så är den bästa plattformen vad gäller utbud. Därför att de är inte som låsta, ja. lika låsta av region som till exempel HBO. Äh, och att, och att är som, om du som börjat titta nu så har du säkert tillräckligt mycket att roa med tills nästa pandemi om du liksom skitnödigt ska säga allt som finns på Netflix. Ja. att om du inte om du ser allt som finns på Netflix så är det ju lika bra att du skaffar en VPN-tjänst en också. Och då kan du mm -hmm. faktiskt se allt som mm. finns på Netflix och det är ganska fucking mycket. Man räknar alla ja. regionkodade grejer som finns. Jag menar Precis. USA har ju säkert tio gånger mer än vi på ja. sin shit. Uh, och då ja. har vi alla regionala grejer som finns runt om i världen. Så, och det här får du, eller det här kan du tekniskt få bara för en månads avgift på runt 10 euro. Det som är bra med Netflix för mig är att det är ju inte bara jag som tittar. Det är yeah. Jag kan sätta på någon jävla true and the rainbow kingdom åt mina värdelösa barn och, och, och liksom min horat i flickvän har ju sina grejer som hon kan titta. Och det här kan vi göra på vilken dator eller smart dev, eller surfplatta eller shit som helst bara man loggar in på sitt konto. Den enda begränsningen yeah. är att vi kan inte säga. Med den som två personer samtidigt men det händer inte det har alltså aldrig varit okay. ett problem och skulle jag, yeah. jag kunna lägga till relativt lite till för att inkludera jo. en eller två personer till jo. så det är ett bra system uh, yeah. om jag jämförde dem med HBO Nordic så det är det som att uh, titta vi har Rome of the Wire och en handfull andra scener och de är en handfull andra yeah. scener och det är som att här har du fem licenser som du får kopplat till lika många maskiner. I'm sorry, I don't speak pure faggot. Vad menar du? Vad är licenser? What are you talking about? Yeah. Varför får jag logga in med min shit och titta på mitt fucking jävla konto där jag vill? Uh, för, ja men, why? Det är ju så jättedumt. Jag fattar inte. Att... Mm. Om man säger på Netflix-uppbyggnad, det som jag stöder mig på med Netflix som jag måste poängtera ut är en grej. Så är det den här sakens okay. play grejen Och det är som att ah. nu, och det är som sådär, nu ska jag säga om mina filmer eller nu ska jag säga igenom serierna här. Nu ska jag försöka hitta serierna så kan jag titta och plötsligt blir det en stor ruta som spelar superhögt. Och så, någon jävla särhet som jag aldrig ens skulle ta i Med en 10 meter stång Försäkta, varför spelar du det här Rakt i ansiktet på mig mm, Så att du kanske, blir, man... för du kanske Blir intresserad Du vet Som en, som en dick pic Plötsligt på din skärm ja, Det var risken att du blir intresserad ja, Men jag vill inte att jag, nej, nej, alltså, nej, nej, men det handlar inte om vad du vill Det handlar om vad de vill att du ska titta på När jag berikar min, min homoerotiska samling Så gör jag det på helt andra tider Under helt andra omständigheter Det är ett kodifierat system Och det ska inte hoppa ut i ansiktet på mig Om inte jag vill, om det inte är den där tiden På onsdagar att, Men det handl handlar det inte om liksom, Min latenta homosexualitet Eller min uppskattning av penisbilder Det handlar om begagnande av Netflix och Netflix är så här att så hoppar den där första fitbilden upp. Och sen ja. så försöker du dra bort den. Men eftersom den har förstorat sig och samtidigt minimera sig för att du flyttar pilen i misstagaväldern. Så hoppar nästa upp. Och så blir du fast i den här popgrejen då du plötsligt bara spela den massa helt psykotisk cirkus. Och jag som bara, jag skulle gå ner och fortsätta se på narkos. Att som att, varför måste jag bläddra igenom så tio olika saker? Varför hoppar du ut saker till mig? I'm a big boy. Jag kan liksom välja själv vad jag vill säga. Ni behöver inte atapa er någonting. Och det är alltid som så nu ska vi säga, det här kan ju vara lite störande, så det bästa vi väljer de sekvenserna som är absolut mest högljudda och in your face, för då vill folk titta. Och jag är som att, nej! att där har liksom HBO Nordic ändå övertaget, för att det är som att okej, här har vi bajs. Det är inte så mycket bytes men tillräckligt mycket avfäring för att du kanske möjligen eventuellt någon gång vill titta på oss istället för Netflix. The Wire? Yeah. Yes, vi har The Wire i hård version dessutom. Vill du titta? Ja, men jag mm. tittade när den... Ja. Oh, oh, oh. no, men... Åh... Oh. Det som jag hatar med, med HBO förutom deras otroligt, otroligt begränsade utbud men icke desto mindre yeah bara är bara lite, lite en smula, smula billigare än Netflix varje månad så ja. är det att du kan som inte lägga till en serie utan du som lägger till avsnitt som uh, uh, varför det? Varför? Var, varför why, why, you, why you do this? Det, det, det är jättedumt. Uh, ja. Men att nu så misstänker jag att de man ändrade någonting eller kanske har fått så mycket feedback att det här är den dummaste idén någonsin. För nu verkar det faktiskt som att man kan sett till serier. Men en lång tid var det sådär ah. du måste gå in i en serie och trycka typ på ja. avsnitt ett och sett till då, som det märker ingen ja. sens alls. Okej. Okay. Uh, alltså, alltså just nu så ja, nu har det ju fortfarande det där att det kommer ut till som ett avsnitt i veckan. Ja. Och det är ju som det är de ju ja, inte då, slutar med Så det är ju en throwback till det som man var van med de man nej, växte alltså, upp. Det var inte det jag menade Det, var det jag menade till exempel Om du vill nu då säga uh, Penny Dreadful Så alltså förbrukar ja. du vara nu verkar det som att du faktiskt Kan sätta till Penny Dreadful-grejen Typ i din watchlist då. Mm. Ah, uh, jo, jo, det är precis sant Yes mm. Men tidigare var det så att du måste gå in i Penny Dreadful och så måste du gå till säg det, säsong ett och så satt du till ah. det första avsnittet och det hamnar i din lista. Så du måste så gå igenom ja. en massa extra steg istället för att bara sätta till den där listan. Ja, ja. Det var svårt att hålla koll vad du sett, vad du inte sett. Sådär. att Jag vet att den sån där minigrej, men att tanken är ju att det här skulle vara lättåtkomligt. Man får ju inte ha en streamingtjänst där folk är som inne en minut som, jag skulle vilja vara på Netflix. Mm. För då är det som liksom lite fel. Ja. Uh, men att, som sagt Mitt största problem är HBO nu För just nu gillar jag att navigera på HBO för att jag ser en serie Och jag kan sett till den Och sen om jag riktigt vill kan jag klicka in på den Och särskilt i den Och där minns liksom vad jag har sett Hur rad allt ja. jag prävar Netflix mm. uh, Så mitt enda problem med HBO just nu Är att då, det begränsade utbudet Ja mm. Mm. Precis Ja Lite jag, jag kan, jag kan, jag kan jag håller med om det. Att, och, och sen då, som sagt, att de, att de fortfarande äh, håller det där äh, ett avsnitt i veckan. Um, det beror lite på så här tycker jag att om det är okay. någonting som gamla Game of Thrones, du vet in, ja. innan det slutar efter säsong fem ja. Mm. där Så då mänkade det kanske sens För det är som sådär watercool och ser det Och i allmänhet Att om man måste jämföra båda de här streamingtjänsterna som som äter Så att HBO Så har ju nog gjort kvalitetsserier Att Ja, it, Netflix... inte minst Sex and the City uh, Ja, exakt ja, men alltså, om, vi, om vi jämför med De här typ um, om vi jämför med de här um, Netflix-originalen, yeah. både, både som film och så är så att, oh, oh lord, jag säger inte att det inte finns no, några bra. Jag tänker ju den här Love Death Robots till exempel, men jättebra yeah. antologi mm. är det. Men att yeah. det mesta av det är nog riktigt så att, oh fuck, liksom, mm. help, this eye bleach, it does nothing. Uh, Medan mm. HBO, att du kan ju kanske inte riktigt jämföra det med liksom Rome och och liksom The Wire och no. äh, mm. vad heter det? Deadwood Westworld Ja, ja, tänkt, ja, tänkt, ja, ja det är sånt Westworld och sen, sen den här serien som ju inte, den är ju tar i slut men alltså House of Cards var ju en av de här som ju då väckte mycket uh, så säga, reaktioner så där, och det skrevs ju space, med... yeah? ja, ja, precis mm. Mm. Men han rörde ju och... folk så han får vi inte jo. komma med. Nej, precis men, men också så att säga, förr det var allmän information om hur han hade berört och rört mm. människor mm. Så, så det där så, så var det här ju en serie som det talades väldigt mycket om var det nu så att det var en av de här första riktigt högprofil-serierna att komma från Netflix? Mm. Ja. Nå, men. ja. Jag kan ju inte riktigt säga att du hade ju... De är ju ändå ansvariga för scener som Sopranos. Vilka mm. ju var liksom, den tidens äh, Game of Thrones. Sådär... Äh, om man jämför det med The Wire som är kännligt en bättre serie i mitt tycke. Yeah. Så den hamnar ju skymundan. Alltså ingen mm. såg där, För den kom sen på kvällarna som har varit i till poliser yeah. och sådär. Och den fick ju som mm. upprättelse i efterhand. Men de yeah. har ju jättemånga saker under sitt bälte HBO. De har ju producerat kvalitetsserier i många år. Sedan. Netflix yeah. så har ju som här enkelt för mycket pengar. Och kommer ju, stövlar ju folk in i tamburen där. Liksom jag hör en Uh, i det, det är som en sparv med en shotgun och uh, den vill saker och den flyger och ibland kackar den. Oh, wonderful! No, men, 13 avsnitt att make it happen att man tänker no, Niske så där kanske tänker jag nog. vi behöver man ju som greenlight och allt som kommer. Men, yeah. nåja no, Men att jag tror deras strategi är no, men vi producerar nu en kontinuerlig ström nu som mm. bara liksom ut vad vi nu tycker att vi kan, vi kan klara av per månad. Ja. Till sist så mm. genererar det ändå någon sorts inkomst för att Netflix är så stor att det behöver momentum så det är lika bra att producera mer skit för att folk ser på den och sen så är det ju ja, ganska kacka men då hade det redan fyllt sitt syfte vilket är ju på sätt och vis är en ganska bra övergång till Youtube Mm -hmm. Att Jag menar Youtube är ju som sådär 95% bara shit Ja alltså jag tycker Jag tycker att du är ganska givmild Med att ge det 5% som ska vara guld Ja det... no, men då ska vi komma ihåg Att 4% så är ju förmodligen ändå Bara kopior Av andra mm. riktigt bra videor Som då av uträkning yeah. blir bra Om du inte sett originalvideon vilket ja. ju då lämnar ungefär 1% av riktigt kvalitativt genomtänkt bra innehåll. Men då påminner jag ju både dig och lyssnaren om att det finns ju en fel marginal på 1%. Ja, ja jag, tänkte att, jag tänkte att du skulle göra en koppling till pesterdokter i en... Ja, research. Originalmaterial. Ja. Ja. fisting. Mm. Jo, där kan man ju hitta på... på. Ja, oh, Youtube mm. det, det, det är så sant Men alltså, Youtube så Det är ju Någon fråga Vad hittar du inte där? Um, Kvalitet, Kvalitet. Men, men alltså För mig så är ju Så är Youtube Nu någonting som jag Till exempel på på jobbet, om jag har något skrivarbete så lägger jag på någon musik via via Youtube. Varför Youtube? Jag på i bakgrund. Varför inte? Uh, för det finns så många smidigare platformer för det. Det, det kan vara men det, det, blir en, det blir en rutin. En vana. Jag inser att Spotify kunde, kunde erbjuda detsamma, men det, där, men det är så här jag rullar. Jo, men det är ju som sådär att men, jag tror jag backar bilen till arbete idag. Det känns som det är sätt att göra. Att, det alltså, inte, inte säga att det inte går, men om du ändå ska ja. så, typ, traversera nu 10-15 kilometer så känns det som liksom att du du skulle kunna vända om och liksom köra som folk och inte bara vara en plåga. <laughs> uh, men skulle alltså, det vara ja. minnesvärt. Men, men alltså Youtube är eh, jag lyssnar ganska mycket. Jag följer en, en hel del så här, kanaler som diskuterar politik. Uh, ja. Jag följer jag följer med kanaler där det diskuterar spel. Uh, jag försöker också följa med kanaler där de diskuterar så att säga psykologi och, och liksom mående såhär liksom well-being Det var fasligt vad du var prenumererad på många kanaler på Pornhub Ja, jo det, det är det där man måste ju hålla sig stimulerad uh, jo. Men, men men jag tänker vad va som stör mig så är lite där och nu vet jag att du kommer att säga att jag ska ha men ja <laughs> ja exakt men de här reklamerna mm. för, för det de har det har blivit det har blivit så mycket mera av dem och nu allt oftare så blir de längre de här reklamerna och det är allt flera som du inte kan skippa efter en liten stund mm. så är det och det ja och när vissa av de här reklamerna eh, no, granted, de kan du skippa. Men när vissa är 48 fucking minuter långa. Nej. Alltså det är ju inte en reklam. Det är ju så en docuserie. Vad att titta ja, ja. på för jävla videor? Vilken reklam är alltså, 48 minuter lång? Alltså låt mig berätta. Uh, det är tydligen från någonting som heter The Social Man System Eller något liknande uh, Som är en sån här pickup artist grej Och de har då tydligen en Alltså är det en av de där videorna minuter. som ger dig tips Om hur du ska plocka upp brudar som bara aldrig slutar uh, yeah. uh, Exakt, ja You won't believe it guys, this is so simple I've been ja, doing jo, it for years Jo, jo, jo exakt, just, just en sån där Ja. 48 minuter. Ja, 48 minuter. Alltså jag tror om jag måste sitta genom 48 minuter. Alltså, alltså, nu var det ju var det ju som, som jag helst. sa att det, här, att det här behöver du inte sitta igenom. Varför skulle du sitta? Varför ska du sitta? Ja, men, alltså, jag fick jag vill sitta genom 48 timmars reklam, en 48 minuters reklam om att plocka upp tjejer. Att, yeah. liksom, fan vad jag skulle lära mig shit. Alltså jag, jag struntar i För sista typ 30 sekunderna liksom, You know this is all bullshit right Du är den första yeah. personen som har Suttit igenom det här Fan om inte det här är liksom bara baska Ge mig yeah. ditt kreditkort För det är det yeah. enda jag vill ha Fuck you alltså, men, Take it take it. Alltså, om jag skulle se en 48 minuter Reklam för någonting Som helst yeah. Liksom Valros testikel Polärmedel Jag ska köpa slut på lagret Bara för att jag suttit igenom en fucking 48 minuters reklam <laughs> För anything really Jag är mm. helt fascinär aldrig hört någonting liknande uh. Nej no, alltså inte uh. det För, det jag, för det jag att jag sa att okej där är 48 minuter värt av reklam Wow Oh well Ja, ah, yeah. alltså, ibland glömmer jag bort hur det är att vara liksom en, en filthy casual på internet. Kanske jag skulle måste ta adblocker och så andra liksom, normala grejer för yeah, att, att säga yeah. what it's like roughing it on the internet. <laughs> yeah, <laughs> ja, det var, var liksom, come and live with us plebs for a bit. Nej, inte tänker jag gå så långt, men jag skulle kunna besöka som turist Ja. Ja, men jag är helt fascinerad Det där var liksom ja. Ja, ja, Jättebra ja. Ja. Mm. Jag är så nyfiken Men jag är lite besviken att du inte Tog den här tiden att göra ett sociologiskt studium jag menar fan, Om man presentar något som du måste Sitta igen och anteckna Som alltså delar dina fynd <laughs> ja, men jag, vill inte, jag vill inte vara någon, liksom, där, liksom, den, den sorsnaste Och ensammaste Indiana Jones kopien <laughs> Så liksom, ja, men... ah, låt mig dyka ner i denna i denna digitala gravkammare för att se vilka tips dessa dessa mytomsprunna männen har lagt upp här för hur jag ska fånga fanga de de mest de de vildaste och, och och lynnigaste tjejerna som finns. Nä. Jag tänkte att du skulle kunna lära dig om Ray Charles, om George Lucas, om att ragga att men, en... Lucas, vad har George Lucas att göra med det här? Men du gjorde en Indiana Jones-referens. Ah. Ah. Jaha. Ja. Jag... Försök jag... hänga med nu. <laughs> nej, jag vill inte. Jag vill inte. Den där videon är jättelång. Så liksom, nej, jag tänker jag inte. Börjar. Om det uppenbarar alltså, sig för någon av de här videorna igen. Så no. <laughs> Det finns men... en sån adblocker för spoiler-varning. Det är ju ungefär 40, 48 minuter skräp. Ja, ja men säkert finns det. Ja, okej. Okay. men du vad, du är ju bara en skolpsykolog. Jag är ju egentligen vettig med din vardag Jag tycker du skulle kunna sitta genom en sån där och bara rapportera tillbaka. Så får vi veta ja. vad som händer. Jaha. Du måste ju vara bra av din tid. Ja, ja, jag tror att det. Oh god. Oh. Men, mm. men, men, men ja, alltså det, det för mig så, här så är en, en definitivt minus. Uh, plus, att, plus att om du pausar uh, en, en sån video och, och sen går den några timmar och så kommer du tillbaka och, så är reklam. och fortsätter, fortsätter titta så är det först en reklam. Mm. Och när den reklamen är klar. Mm. Så, kommer, så kommer det upp en liten notis Följande reklam om fem sekunder Ja, men du måste ju bestraffas För att du inte tittar på jo, Youtube -åbrytet. Jo, jo så, så är det Men banne menar, när någon ger ut en fucking Fem timmar lång video Så kan de inte börja kräva Att man ska se det allt igen och samma uh, Ja att jag, jag har inga bra svar på det För jag tittar in på fem timmars videos På Youtube, men Ja. intressant ändå att det finns folk som gör det. Jag är ja. helt fascinerad att jag skulle vilja ja. prenumerera på något nyhetsbrev, tror jag. Ja. Det är så mycket jag har missat. Så mycket jag kan lära mig av de här, de här mm. infördingarna och de här stammarna av, av basfolk på nätet. Ja, ja men, kanske. Men... Kanske du skulle göra en film om det. Kanske den kan heta någonting i stil med Avatar. Ja, dansar med plebs <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja jag var last netbender ja jag känner, att jag skulle bli blå av all blue mellan reklamsnuttar <laughs> det är liksom det, det är det som det är det som jag har efter för att nu när vi flyttar in i den här nya lägenheten i simbo ja. eko, eko, eko så <laughs> Det stöd att plugga in den här jävlat, även i väggen och bara för att säga att vad har vi tillgång till, då, till dem med det här ja. husbolaget. Och det är ju som en, en sån här ett fit-stim av finkanaler och sen så här livskanaler då, som typ Fox och, och, som, och jag, jag minns inte ens namnet på alla de här kanalerna men i princip så är det dock så på hälften av dem så är liksom att hello jag är en fät 300-400 kilos blob och att jag, jag är så ledsen och så fet att jag kan längre fungera. Och så har de världens minsta uh, lilla doktor uh, som säger att ni måste uh, sluta äta så du får den här vixreduktions Sen så ska vi skära bort liksom, ditt, ditt hängande fett och sen mår det bra. Och det är ju som bara exploitation eller så heter det inte alls Det är bara liksom ett utnyttjande Av de här 20 sjuk och sjuka mm. människorna Om det fanns, fanns minsta mänsklighet där Så är det som att okej, okay, jag är så fett Att liksom till och med ditt fett skriker Jag är så fett Nu ska vi sätta dig på sjukhus så dig på en försära det. Sen så gör vi viktminsknings kirurgi och sen när det är färdigt så städer vi bort liksom det här tältet som det och sen är det normal igen, yay och så får vi se hur bra de mår och hur de inte dör ja. liksom en fucking tjugodubbel hjärtattack uh, men att det är ju bara att säga att liksom, titta så här värdelösa hon och titta så här lite vilja har han och det är som så synd om de, de känner som de måste säga på att människovärdet far och nej, det är sådana här stunder som man sitter och som att Men wait a minute, det är 2020 Jag har internet <laughs> Jag behöver den här skiten, lol Och så går jag iväg Men att Men tv är ändå som att man kan ändå knäppa på tv Och det är som bakgrundsljud För att ibland kommer det simpsons eller någon shit och att, Men att Det är ju bara kasinoreklam det är som Bara som de Sad, sad, sad, sad, sad sad, sad docusopa och reality tv och liksom människor som mår dåligt och som utnyttjas då för att folk ska få känna sig bättre och att tänka så att är, är det det här som händer med liksom vanligt efter att mänskligheten liksom gick vidare det såhär streamingtjänster ja yeah. för det är som att ah, minns du den där lilla pittoreska byn där alla de de troende hantverkarna bodde och sen får alla barnen iväg till storstan och kommer aldrig hem och nästan gång de kommer tillbaka så är det som bara att här i mitten är den en gladiator arena och varenda jävla affär så ett, ett litet lässet orhus i Bangkok mm. så, Shanghai jag, jag minns ju vad jag sa Fuck, jag mm. mig själv. vem gör det egentligen så ja jag att... Jo, jo, men alltså, man, man ser på som vanligt tv och man sa, ah okej. Okay. Så, så här ser det ut när alla har övergett det. Är det är som bara reklam och liksom söndriga människor. Awesome. Amen. Yeah. Kanske jag borde göra något. om nah, fuck no. mm. Men då har vi som det här gyllene mellantinget, mellantinget mellan liksom så här utstuderad streaming som är som att, hej, om du har pengar så kan vi erbjuda tv-serierna och filmerna. You, you want it? You want it, nigga? Alltså, yeah. Uh, men uh, om du vill som gå riktigt mellan dem två så har du ju YouTube. Mm. Och du berättar ju <laughs> en väldigt involverande och rik historia om att leva utan adblocker. Jag tycker du är modig uh, att på ett sån här uh, uppstickande och eget och nonbinärt visat som you, you shine on you crazy diamond just you mm. men liksom jag då som är normal så går jag in på youtube med blocker och som reklam vad är det? så jag får ju som liksom bara klicka på en video och så får jag njuta i den i all köns ro yeah. men att jag är ju som hängt på youtube ganska länge så jag yeah. minns en tid det var som att om jag skriver in liksom Um, big fat man här i haha så om det fanns en video någonstans som hette exakt så kom det in som först för då på den tiden steg in som Youtube att ah, man skriver in specifikt exakt det han vill ha så då kanske vi ska ge det åt honom först och sen yeah. vi, är vi alla crazy så här, fan reaction videos sen uh, mm. det är ju inte riktigt så idag att om det finns en video på nätet som heter exakt uh, gula fötter eller så att om jag skriver in det så kommer det i princip allt som finns på internet först och sen absolut sist möjligen näst sist av alla miljontals videor som typ på något vis är länkade eller ska kunna förknippas med det så kommer ja. först och mm. att jag är ju som lite så där klia klia i huvudet varför det för det är så jävligt svårt om du inte vet vem skaparen är och du inte minns liksom exakta adressen och har den sparat i de favoriter eller någonting go fuck yourself. för Du kommer aldrig att hitta den där superbra videon igen. Never gonna happen. Yeah. Att det, det är så mycket shit på Youtube som är i vägen att det bästa du kan hoppas på att du liksom är på tillräckligt många kanaler som passar din smak och dina intressen. Att när de kanalerna uppdateras så blir liksom ditt flöde lite uppdaterat. Då. Yeah. Men det är ju lite som med Facebook. att Det blir ju som en ganska ström av samma saker. Du får ju upp den där känslan på Youtube att ja, men jag har sett det här fast du inte har sett det här. För Det är som så samma skit som den här är Så yeah. Det gör ju det här Youtube för att som i begynnelsen, jag skulle säga där liksom kring 2010 när det var riktigt liksom så så höjdpunkten av, av Youtube kanske så då minns att du kunde gå in och liksom bara på din bara på första sidan så kunde du ha jätteunika videor så jättespännande, jätteintressanta videor, det fanns alltid någonting att klicka på du fick förmodligen någonting unikt och intressant inte alltid yeah. bra, men liksom unikt och intressant mm -hmm. Och att nu sa det samma bara Jag vet inte. Och sen min personliga favorit, så är när YouTube-algoritmen slår till hårt. <laughs> Och det är som att du. Det är som två på natten och så tänker jag ah, jag borde gå och sover. men först en random djupdygning i Youtube och att nu ska det här är kvällen när det slår till nu är det 2010 igen nu ska jag hitta någon sån riktigt rolig video som jag skrattar åt i flera dagar efteråt mm. och sen typ första sidan så är det som en bild av en, en, en fett kille som gör mat som så är uh, what's, what's what's sumo wrestlers eat in a day Ja. och det blir som helt tyst och som ditt ansiktsuttryck stälnar och din hand jag bara den lakoniska flytta lite mot mitten och skär mig då, klick och så, där då så är du en 10-12 minuter grej av den och så är det som hmm. och sen tittar du ner och det är som att det är så där att alla, alla som någonsin finns inte ett ord sägs och Youtube-algoritmen är som att hej, vill du se vad brottare äter? Oh, no. ja. I guess I do! <laughs> Men invillar du egentligen? Så, mm. Det här är liksom moderna Youtube. där mm. Klicka på någonting och se vad som händer. Ja. Mm. Så. Det, det är så sant. Mm. Ja ja det där jag tänkte man kan ju nämna här alltså ifall som nu då det har ju pågått en tid redan och definitivt inom inom säkert PC marknaden med att nu också inom konsolerna så hade ju börjat med streaming streamingtjänster där alltså Xbox och PlayStation har väl sina egna egna streamingtjänster vid sidan av deras andra sådana här ska jag säga, betalda betaltjänster. Um, alltså förklara dem för att det där kan betyda tre olika saker i mitt huvud. Okej. Alltså du där till exempel Playstation så so de har då det så so, so kallade Playstation Now som mm. i princip att du betalar Kring 60 euro i år Och då har du tillgång till Det här deras Spelbibliotek där du kan I princip då Spela liksom Via någon streaming Så att du behöver inte ladda ner Spelarna till Din konsol Okej okay. uh, Men det är inte liksom en sån här Vad äter du då Steam, ja. att liksom att du har en biblioteksköp och så har du då tillgång till ja, det du vill. Nej, det är den här det är det här, vad skulle jag säga, vanliga säg Playstation Plus uh, mm. så där, där har du till exempel, där kan du, där kan du då ladda ner, köpa eller så finns det vissa som då är, vissa spel som är gratis. Och det är varje månad så får du en en Säg, tre stycken spel mm -hmm. då tillgång till dem gratis och då kan du själv liksom ladda ner dem och så länge du är eh, du har det här Playstation Plus så eh, finns de där spelarna i ditt bibliotek uh, det här Playstation Now så är ju snarare att de där spelarna finns där en viss tid mm. och sen precis som HBO och Netflix så försvinner spelsen därifrån Hur men alltså det, måste, det känns som i mitt huvud att de här spelen måste ju vara lite äldre eller lite mer begränsade mm, Nej, alltså nu ska vi ha allt från, allt från alltså äldre, äldre spel men också till helt så till nya Det måste ju kräva en äh, ganska rejäl uppkoppling då i så fall Det är det man skulle tänka sig Ja, alltså för jag, jag, det där, jag har inte gått över till det här jag håller mig till mm. PlayStation Plus för att jag, jag, jag vet inte, jag, jag gillar fortfarande liksom det här fysiska aspekten av det att du har en skiva. Du vill du bara det här utöva ditt vita manprivilegium att äga. Jo, det, det är det jag vill. Och, och banne mig när, du, när jag spelar de där spelerna färdigt så ska de ut och plocka bomull. Okej. Okej. Jo. Och yes, all these games. Ja. Dåliga skämt att se då. Men, yeah. uh, men alltså. Ja. Yeah. Uh, oh. men, men, men faktiskt alltså det, för mig så är det någonting i det där att du faktiskt har det där. Det här spelar liksom där. Faktiskt så liksom fysiskt. Det känns, att, det, det känns just alltså att man, man äger det lite mera Än vad det är när det är bara så att nollor och ettor mm. Men det är just det där att Jag har som svårt att säga hur det ska fungera att Det känns som att Jag tror nog att det fungerar Men det känns ändå som att jag tror att du måste ladda ner en viss del mm. Eller en, en bit yeah. för att få det att funka Ja, yeah. ja mm. Men å andra sidan inte vet jag. För att uppkopplingar börjar nog bli så snabba. Men att i mitt huvud. Otekniskt som jag är. Så känns är som att skulle, som i princip måste göra en så kallad cloud. Som kan. Ska vi säga producera. Eller emulera liksom den här spelupplevelsen i realtid. Bara genom din yeah. anslutning. Och det skulle egentligen kräva. den här en helt dedikerad spelmaskin. Eller data som står där och gör jobbet där som din konsol inte gör så yeah. det känns ju som en jättedålig deal från deras sida mm. uh, medan om du som laddar ner skulle säga grundgrejen men kanske inte allting det liksom lite att på din sida så händer det en viss del och sen på klientsidan då händer själva den här spelinfron så det köper jag, det tror jag skulle kunna funka det har ju redan gjorts framgångsrikt i många år yeah. uh, men att ju så spel spelstreaming så de har man ju nog känt till att de finns ju olika former och varianter men om det skulle, vad sa, man ska kunna spela moderna spel, liksom så krävande spel, grafiktunga spel på någon så här virtuell väg utan att behöva ladda ner någonting så det låter nästan lite för bra för att vara sant i mina öron yeah. mm. Ja, ja, ja, jag säger. Jag måste väl måste läsa lite mer om det här. Men, men just så här, just nu så, så att jag kollar, kollar på det så vet jag vad jag nog inte såld. Så det, det fick mm. mig nog inte att börja. Jag börjar fundera som ska jag gå över, över till den här tjänsten. Eller, eller så att jag boka in mig på den också. Nej, Mm. Okej. Okay. Men äh, om vi kanske börjar avsluta. Det här känns ju ens med lite långt. 30 minuters avsnitt. <här> äh, jo. En, mm. en, en, jo, sant. Jo. Kanske är det all verkmedicin jag går på. Ja, jag lyckades ju äh, skaffa mig själv ryggskott. Ja, jag fick det som en sån här en gratis tillägg när jag uh, yeah. prenumerera på mitt life-paket jag funderar mm. faktiskt ett ögonblick här förra veckan om jag kanske skulle testa den här nya ndt som de har för att faktiskt, men shit uh, mm. men jag gjorde ju den okay. det var första yes. gången i mitt liv jag testade den här och av Bygum, Det var nog intressant good stuff, uh, jag, jag gillar att knappt kunna röra mig det uh, är yeah. ganska schyst. Men är det inte, är det, inte det, bästa, det bästa för när du ska, ska grinda i World of Warcraft. Men bara när om du, bara... du verkar kan sitta eller stå eller så där, det där så där, det är det lite svårt att att, så här, mm. att döda vargarna och något träsk. Men, <laughs> men ja. Men det är för sig nu är jag så hög på verkmed det syns att det spelar ju ingen roll. Livet <laughs> mm. är underbart. Det tror jag. <laughs> Har jag hört. Jag vet inte. Jag måste installera det här. Äh, add on packet. Knark. Mm. Jo. Nej, men alltså, Jag bara vill försäkra lyssnarna. Det här programmet är gjort på det finaste knark som pengar kan köpa. Ingen speciellt sort. Knark. Mycket knark. Ja. men Det... Det, vad heter det? den finaste kvalitetsknark som arbetslöshetsunderstöd kan köpa? åh mm. oh. är liksom så är rotgift utspänd med <laughs> lite sagsporn. <laughs> ja, ja. <laughs> men det <laughs> var det, det, det, det, det var vi kallar för fest. Jo, jag är nog lite ett dag när jag tittade ner min penis så bara blev en sån där vortex som skrattade med mig. Men jag antog att det var bara en helt normal sidoeffekt av, av brygden ja. Men, ja. Att, mm. inte Ska jag nu stå här och, och gnälla? Jag kan ju inte sitta där. Aj! Mm. Det spårar ju lite, visst. Ja, ja, en, ja. en liten aning. Men, okay. men det... mm. Runda av. Men... Nej, alltså, jo, jo def definitivt. Men jag tycker att eh, det, det är intressant att hur eh, det, det blir intressant att se att hur den här eh, pandemin har påverkat de här streamingtjänsterna. Och. Det är ganska och att vaska. Ja, ja ska vi se, eller kanske det kanske det går helt sjukt bra för dem nu. Mm. Det som är intressant är ju också att det blir som med fokus på så här mindre produktioner, att så här man ser både mitt liksom form så här konventionellt TV men också Youtube och till och med de här stora streaming-servicerna som Netflix och HBO, att det finns så här fokus på så här mini miniproduktioner ofta lite så här hemvävda fast de är kanske lite som så där större monetärt understöd som till exempel yeah. uh, The Daily Social Distancing Show eller um, såhär program som just tar lite med coronan som bakgrund uh, yeah. en sån show som görs av en eller två personer hemma i deras vardagsrum men som har förhållandevis höga produktionsvärden yeah. <hör> man märker bara att det finns nu ett större behov av att det blir en sån där daglig ström av sig som folk kan sitta och säga. Mm. Uh, och, att, och jag förstår det. Och det är ju helt naturligt. Uh, mm. Men jag tänker som hur, hur många just använder den här coronan och det faktum att folk vill bli underhållna både av denna själva situationen, att man som på sätt och vis vänder coronan till något positivt att man, man tar de här människorna som sitter och gör uh, de här aktualitets eller de här sketchgrejerna just mot en coronabakgrund um, mm. så att folk ska på sätt och vis få lite utlopp då för sin frustration eller kanske så här dämpa sin rädsla och angst lite uh, yeah. men också just de här helt fristående grejerna som inte har någonting att göra med någonting och att man ser på vissa av de här sakerna och tänker att mm, du skulle förmodligen inte existera om inte det var corona ja yeah. Mm, för, för vissa av de här sakerna länkas ihop med varandra och pushats och sådär ja. Det var ju någon som föreslog att det finns nu ett sådär koncept som heter Corona TV Att det finns en sån här kedja av saker du kan följa som bara liksom ämnat egentligen Att ge ja, den ganska så här mjuk dämpning efter en, en dag ute på slagfältet då Främst i USA där många just måste leva med att gå till jobb eller skolan eller så här saker i yeah. corona. Äh, hysterin och sådär. Att nu mm. som bekant så ska de ju öppna skolorna igen och, och liksom Trump håller på med alla intressanta saker från att stänga ner postverket till allt möjligt. Mm. Intressant så att äh, yeah. så de har ju, det känns som att de har med behov av att nu, nu måste vi se så här små produktioner. <laughs> vi antingen har sett slut på allt annat, eller nej, det kommer inte ut, eller vi kan gå så här på så här konventionell bio eller sådär. Så nu ser vi de här miniproduktionerna där det står folk och gör skämt och memes, eller annars bara så här. Ja. Får oss att inte tänka på det absolut mest negativa med att vara isolerade och, och äva i pandemitid. Mm. Och det är ju intressant. Ja. Det är ju inte en situation ja, vi har haft tidigare. Ja. Det, det, det, det stämmer. Ja, men det visar att det öppnas nya nischer, även i pandemitider. Vad tror du kommer att hända efter den här pandemin äntligen är slut? När de har hittat ett vettigt vaccin. Eller när, när vi i princip är fria från covid-19. Vad tror du det här kommer att upp? hända med liksom just så här streamingtjänst eller film och tv-utbudet i största allmänhet? Tror du det kommer att bli någon sån här alla fastnar i ytterdörren-grej eller tror du det kommer att bli en viss här förfining av material eller no. tror du det bara kommer att rulla på som det var innan mm. corona? Alltså jag tror, eller jag skulle vilja hoppas på att det skulle, det skulle ske en, en viss sån här vad skulle jag säga det skulle komma lite mera av ett, ett formalt liksom, kvalitetskrav. Mm. Efter, eftersom det, det finns flera möjligheter att använda, använda sin tid för annat. Mm. Äh, men men jag, jag vågar ju inte tro helt på det. Mm. Äh, snar, snarare så misstänker jag ju att men det kommer att fortsätta på, på samma sätt för att det, det här det här kommer att ha hunnit bli det nya normala med mm. vi säga, producerande av material mm. så det, det är vad jag ja. ser, va, va, vad ser du som um, ska vi säga, chanser eller risker alltså jag tror att det kommer att bli en sån här ska vi säga, överflöd av dålig media, framförallt film att ja. Det kommer att finnas en så latent behov att folk nu bara de här stora studierna i princip bara äh, laga lag på lagar med resurser för att så fort det går så ska de pusha de här stora grejerna hårt. <hör> Om man tänker att andra saker eller andra företag eller liknande så skulle under den här tiden kanske istället förfina vad de har och välja det här. ska skulle säkert sälja bra. De skulle som försöka kanske komma ut ur startgrinden med någonting bra kvalitativt och säga att vi är fortfarande bäst titta på oss, liksom. vi kommer ut yeah. med bra saker, men jag tror att det kommer istället att bli en sån här race lite så här kapprystning om vem kan pusha ut med shit därför att medan säg, filmstudierna har varit nedstängda och medan tv-bolagen har varit tvungna att sätta ganska många produktioner på halt så har vi vantas oss med den här stadiga strömmen av, av mycket som lite handlar om samma sak och som inte skulle sätta till så mycket nytt från dag till dag. Att det är med samma käpphästar som rids. Så de måste rida på. För de här människorna rider ändå på den mest profitabla vågen. De kan inte. De har ingen framtidssyn alls. Så om det just nu rådar en kultur där vi producerar mycket men kanske med lågt så här, kvalitativt innehåll så då är det den fokusen de tar i både film och tv hela efter. Och bara som ja. spruta ut shit så att folk kan ja. fortsätta. Och sen så finns det ju också den här tanken att eftersom det är mycket mer folk som står hemma och ser på tv nu så ska mm. man försöka underhålla det här behovet. att man vill egentligen inte att folk går tillbaka till den tidigare existerande ja, nivån ja, av tv-tittande. Precis. Så därför måste ja. man locka in dem med så här massivt utbud. Ja. Eller med det är ju lika är... Sjuk... Skandalöst utbud. Jo. Ja, men alltså det kommer ju att nog bli en sån här, äh, quest for ratings också att vem kan göra det mest outrageous shit. Så att ja. alla ser det blir liksom lite sådana ryckenmåg till att nu ser vi bara hur mycket mm. förfinat så här tjockt det vi kan göra. För att hålla ja. folk intresserade mm. Och ja, det är väl... så lite, så lite som den här podcasten Ja Är vi är vi Är vi även i ljudform Ja Kanske lite, ibland Ibland hade ju kanske varit lite vågade Ibland kunde man vågade nog nästan säga anklarna Ja, jo, jo Herregud Naturligt mm. nog så har vi ju ansikten som är väl på Anpassade för media. Ja, jo, jo. Mm. Tänk vilken är det det skulle bli Om vi faktiskt kom på det. <laughs> ja, men det, det är ju bra att så Kommer det aldrig att bli Jag lovar ingenting Jag tror Aha. inte ens första minuten går när Jag vill börja visa brösten och bli kärna Just så mm. Ja, ja. Men. Skåda min uh, sjungande vortex <laughs> Det är här för dig det skulle mm. Allt som återstår att välja rätt plattform. Ja. En uh, riktigt lång promenad på en väldigt kort pir kanske. Jag tror det också. Mm. Plattformen är ju bäst när den tar slut, eller hur? Ja. <laughs> min sann. Och så blir det ett, ett blött slut. Mm -mm. Ja. Kanske man... Bara ska gå den enda sanna vägen Att man äter upp sig som man blir tillräckligt ledsen och färd Så får man i alla fall vara med i någon reality tv show Jag vill att Någon liten ledsen doktor Ska mumla fram hur Hur dålig kontroll jag har Och hur, det, är och hur det här är sista chansen så där fyra-fem gånger i rad Innan typ operera mig i alla fall Så det ska bli något program det är bra Allt för konsten Antar jag Jo, mm. fantastiskt. Ja, jo. det här har då varit en insiktsfull diskussion om streamingtjänster. Mm. Eller, för att sätta allting i perspektiv, en study ström av shit. Spoiler och spoilervarning. Spoiler och spoilervarning. Spoiler och, spoiler, var ni? Spoiler och spoiler, var ni? Nu är det slut.